You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 14 del Tapesport. De l'era retallada, a la periódica qui paga descansa, però qui cobra també programa destinat a totes aquelles persones que la pilota encara ara els segueix agradant més a la olla. Ostres, patxines, cloïses i bocavits. ja tornem a ser aquí, s'han acabat les patates, ui, les patates, volia dir les vacances, s'han acabat les vacances, és que t'han parlada que si sí, ostres, patxines, cloïses i bocavits que s'ha manat una mica la castanya, carai, un altre ingredient, la castanya, però que precisament les vacances, ui, les vacances. Volia dir les patates, Hòstia, quin Guimarder, Les patates, uns tubércols que van ser cultivats per primera vegada en el que avui seria el sud del Perú i l'extrem nord de Bolívia, entre els que avui, eh, perdó, entre els anys 8.000 i 5000 abans de Crist i que des de llavors s'han apropiat de tot el món i que s'han convertit en un aliment bàsic per molts països. no s'han acabat i menys per Nadal. Perquè qui s'ha menjat mai una escudella de carn de patata? O per Sant Esteve uns canalons de patata? O una caldereta de patata? O unes patates a l'aroma de patata? Qui, qui? Avui dissabte 11 de gener dels... Del 2014, són les 12:48 minuts, amb una temperatura de 8 graus centígrads, amb una humitat del 89% i una pressió atmosfèrica de 1021 hectopascals. Benvinguts a la sintonia de Radio Porretge, emissora municipal. Avui, la patata com a parella de vall pel 107.3 de la vostra FM. A veure, la patata en si tampoc és cap cosa de l'altre món, però com a complement, per a mi, és de lo milloret que hi ha, o no? Perquè l'all i oli de codony sense la patata no tindria color, i què me'n dieu de la salsa brava sense les patates, o de l'emmascarada sense la famosa patata, i del trinxat de col sense la patata, o el llum sense la patata. O de la sal sense les patates fregides. És que no es podria menjar. La patata és bona amb tot. El nostre aquesta teoria trasfonden uns que veiem cada dia. Hi ha moltes patates que estan mig grillades. Igual com els homes ho estan a vegades. Quan veiem que un home té unes casperbera, tots diem la puta. Quina pantatera! Les patates velles s'arroguen de pell, igual que tot Cristo, quan es torna vell. I és a que l'home ve la patata... Una molt bona companyia d'aventures és la patata. Ja sabeu, si us trobeu sols, mireu de tenir una patata a la vora. Ella mai us deixarà, es fa estimar i és amiga dels seus amics. Tenir una patata a la vora és com tenir un tresor. Ella, sense fer massa soroll, ni reivindicar-se, es manté a la vora. Clar, sempre i quan li vulgueu. Ella no demana res, tan sols, això sí, una mica de companyia. I per què parlo tant de la patata, us demanareu? I és que, com tot, i no pot fallar també en l'esport. I en aquest programa, lògicament no parlo de mi, hi han molta patata! Home, que era una patata! També podeu dir que precisament les patates venen d'on són ara els pilots del Dakar, Un motiu més per la nostra protagonista principal. En aquest humil programa d'esports, la nostra amiga inclús crec que la patata no té cap enemic. O sí, l'únic enemic és ella mateixa. Això sí, ella amb ella no es traga però que junts podrem arribar molt lluny, com el tema que ens porta avui la cançoneta. Junts, juntos, Paloma San Basilio. Espero que us agradi. Salutacions. Cúrdios! Això és el que farem, eh, començarem a explicar els problemes, eh, per dir-ho d'alguna manera, repassarem tots junts l'agenda del cap de setmana, la nostra mini minigenda que parlem sempre a començament, després de la cançoneta eh, i abans de que ens toquin eh, la moral, no, abans de que ens toquin la una del migdia. I anem a la gent com dèiem, i començarem pels veterans amb futbol, eh? Lliga Intercomarcal, grup A, a partit per avui, a partir de les 6 de la tarda, Fruitosenc eh, Cal Rosal, i a partir de les 4, el Pirinaica, Gironella. Pel que fa al grup C, un partit per avui, a partir de dos quarts de 5, a la capital, Berga, Solsona, i un partit per demà, l'última, eh, el que tancarà, el que tancarà aquesta agenda de veterans. Eh. A partir de les 11, eh, Guardiola, Porreig. I'll... Lead Anem a repassar la petanca i pel fa la primera divisió tenim dos partits, un a Viladumiu Viladumiu Nou, Amics de la Petanca i l'altre Sport Callus, Gironella Aquests partits són per demà tots a partir de les 9 del matí, vent d'hora vent d'hora, vent d'hora And all, eh, bon dia I'm Molt bon dia, com estàs? Ve, ja ja estan feinat una altra vegada, no? Ara, bon dia. Bon dia, Jaume. Uh, començarem per la noia, si sembla bé. Mariona, com ha anat final d'any, començament d'any? Bé, ha, ha sigut... jo, jo penso que mm... vale, molts, molts cops, ah, no, molts no. cops ens uh, diem que, que comencem l'any i volem fer uns canvis positius en la nostra rutina uh -huh. per intentar millorar, no? Uh -huh. Doncs jo aquest any m'he he proposat en plan, amb una, una perspectiva àmplia però molt positiva per mi. M'he proposat ser una persona més positiva i pensar en positiu, no? bàsicament això. però que Sembla que sigui una cosa senzilla, però és senzill, però és molt important. I a la vegada no és tan senzill, perquè no és fàcil. Això t'has proposat tu mateixa sí. a dintre teu? O també sí. t'ha cagut algun recurs externe? No, no, no, has tingut... I si confio la verge de caral, que la tens propet? No, no? Uh, has tingut una cosa tio, meva, interior. No caga tio, tampoc sí. l'has demanat, no l'hi has demanat amb el caga tio. Això per l'any que ve, que et cagués tot l'any que t'ajudés a ser a mi, positiva. A mi, mentre em, em cagui excel·lents, el tio en tinc més que suficient. Et cagui excel·lents. I què et sí. va cagar, el tio? No. Em va cagar un pijama i uns mitjons. Ah, molt bé, home, molt bé. I tu això, home, aviam, ja, espera't, Mariona, espera't, una, una altra cosa abans de deixar-te. Um, estàs molt guapa, la foto de, de, del Facebook. De... Avui l'estam veient dic, hosti, no mire la Mariona. Ah, ja, La foto de, que... de, de, com se diu això de perfil, la foto sí, de perfil sí, de sí. Facebook. Dic, és, que, és que quan, quan em maquillo jo, jo no semblo jo, eh? Jo jo, jo em transformo soc una altra persona, eh. És una altra, eh? So, soc Joan Piwon, va... Bueno, escolta, va a dir que uh, en directe Millora, eh? Millora a 100%. Eh? Ah, sí, podeu ostres, tu? Moltes, moltes gràcies, moltes gràcies. Sí. Eh, com passa de tot arreu, eh? Al directe, doncs, a veure-ho al moment, a veure a la realitat, doncs, millores, Mariona. Moltes, moltes gràcies. <laughs> tu també, a fort de perfil, te vaig fer jo. Sí, senyora. Molt bé. Uh, Jaume, i tu què tal? Jo bé. Ja m'expliques, tens un minut per dir el que t'ha passat per cagar, tio, que no tindràs temps. Ja. Bueno, el tio no el vaig celebrar, per sí que el Nadal i els Reis... Uh -huh. que manca aquesta tablet... Ai, caga, perdó, regala. <ríe> Estava pensant en el tio. Ah, sí, sí. El tio devia ajudar-li, també. Eh? Devia pensar, va, ja que pel tio no li, no li cago tablet, res. Una tablet i llavors, per Nadal, dos jocs a l'Xbox. Però que s'ha molta bondat. Jo? Sí, amb el programa. Amb el programa, aviam, si jo t'hagués de, de, de, de dir alguna cosa amb els Reis o amb el caga-tio, jo li hagués dit, ja, aquest noi... Carbó. Uh, sí, una mica de carbó. Car -carbó, de que... carbó, carbó, carbó i que s'ho rumiï. Però el carbó d'aquell que es menja, eh? No, no seria tan dur ni tan... De sucre, de sucre. Sí, de sucre. No seria tan dur i et portaria carbó d'aquell de crema, eh? Seria més, més... Diria, va... Uh, tampoc, tampoc, sí, més considerat. Tampoc, tampoc caldria un càstig tan, tan fort. <fut> ah, molt bé, Jaume, doncs. Uh, molt bé, moltes gràcies per tornar-se aquí al començament d'aquest 2014. El que no tindrem aquí serà l'Albert Planes ens ha dit que l'hem de trucar, està a Puigcerdà, està molt lluny, està jugant amb el seu fill a Puigcerdà i ens ha dit que si poguessin fer les connexions per telèfon, que millor que millor. I, i, I per què no? Perquè aquí hem de parlar de motor. Sí que parla el Josep Vilardell, bon dia. Bon dia. Sí que em parla el Josep Vilardell, però bueno, sense el pilar del motor com és Albert que ja porta anys i anys i anys a de, de, de, de, dels pneumàtics de de de, de de de motos com de cotxes, és un especialista. Uh, Josep Vilardell. Ehm, uh, que s'ha al final d'any i comença menjat. Molt, molt bé, molt, molt bé. Molt curt, però bueno. Molt curt? Sí. Va, que jo també va ser benevolent amb tu. O? Bastant, eh? El, el tio em va regalar el camisat del Barça. Molt bé, a camisa del Barça de què? De... la Senyera. La de, de la Senyera. Però Veus bàsquet, això està bé. De futbol, futbol. Del futbol. Veus, això està bé. La hmm. del bàsquet, bàsquet és del costat de Troball, jo l'he vist. Eh? Ser, de, de, de, de, de a la hi botiga hi ha un apartat molt petit, bueno, aquest any n'hi ha encara, uh -huh. però la botiga normalment hi ha un apartat molt petit que de dos penjadors que hi en les camionetes al Barça. Ah I el començament, començament d'any també t'ha anat molt bé. Va eh? veure, inclús, se'm va semblar, eh? dic, no sé si va ser un miratge, dic, hòstia, és el Josep Vilaradell aquest que surt per TV3? Sí, la gran dictat, sí, sí. Vaig no. veure, eres tu, no? Sí, igual. Anaves amb, el, amb aquest universitat... Sí. Eh? Molt bé. I què? Com va anar l'experiència? Molt bé, molt bé. Estàs molt estret per això, eh? Sí? Sí, sí. sí. Jo, sí. No, estàs no. com un vol d'avió, eh? D'aquests uh, low, low cost, no? Sí. No, però va estar molt bé, estar molt bé. Sí? Estàs gaire allà per, per, per aguantar el programa? En veritat són... Hi estàs tres programes i et van canviant... Hi ha una senyora ah. que et va canviant. I et dius, tu et aquí, tu allà, i ens va canviant. No. que no et els de TVT's. Perquè si no et veuria, et veuria massa. I o sigui, una altra vegada aquest programa i torna a veure aquest noi a darrere. Sí. Ah, molt bé. Hòstia, el doctor aquell és molt bo, eh? El doctor Chipite. El doctor Chipite, molt bo, eh? Vaig parlar amb la seva dona, també. Sí, està per allà, Sí, sí, perquè els familiars, els ponts, el pont, el estat públic, hi ha uns bancs allà darrere que no es veuen. Ahà. Uh -huh. Bueno, és allà. Una altra experiència. Sí. <coughs> molt bé, doncs, eh... Dit tot això, anem a passar a la primera part de la publicitat i tornem amb tot... Amb, el, amb què farem? El bàsquet? Farem bàsquet, farem amb vol i parlarem també de tot la resta de futbol, ai, de futbol, de futbol sala i també la Mariona portarà la seva secció. Tot això després d'aquesta primera part de la publicitat fins ara mateix.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 Mai té, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat número 5, Berga, telèfon 822-1966. Et preocupa el futur dels teus fills? A nosaltres també. Per això, a Doki treballem perquè els teus fills parlin i entenguin l'anglès. Professors nadius, immersió total a l'idioma anglès i adaptació per a totes les edats des del primer any de vida. Ens pots trobar al passeig de la via 2, entre sol Porta 3 a Porreig, a sobre del bar Eslot, o bé el telèfon 692 -186602. Matrícula oberta. Vidioka, no la botiga d'oci per petits i grans. Ai, bambino, saps que ara Vidioka, la recàrrega de la targeta de soci té premi? Posa-hi 200 euros i emporta't una Nintendo DS DSXL gratis. O bé, posa-hi 125 euros i tindràs una tauleta gràfica de 7 polzades també totalment gratuïta. Vine a VideoOca, carrega la teva targeta de soci i emporta't un regal. A més, a VideoOca et comprem els videojocs, consoles i DVD que ja no utilitzes. VideoOca, la teva botiga d'oci! Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència Elegància Versàtil Alta cuina Textura Sabors Varietat Vins I ara, menjars per emportar Una cuina excel·lent per compartir yeah, yeah. El Celler de Calaquica al carrer Major 48 de Porreig un restaurant de referència telèfon 93-838-02-20 Sou la sintonia de Ràdio Porreig emissora municipal la primera emissora del Berguedà could be number one Jaume, una altra vegada, bon dia Bon dia Anem a repassar l'agenda, començarem per l'handbol.? Vale Doncs jo et diré, aviam què em dius tu eh? Equip de tercera catalana Sènior masculina Primera fase grup B, desena jornada uh, Sant Esteve, Palau Tordera B, Humboldt A aquest partit uh, on, on es jugarà? Al Sant Esteve, al el Palau, als Quatre Areus Al pavelló municipal Al carrer, Joaquim Blomer molt bé, aquest partit serà per avui, a partir de tres quarts d'avui. Doncs molt bé, molt bé, deixem l'envol i parlarem del bàsquet masculí. Uh, uh, Josep, uh, farem una cosa. Uh, direm tota l'agenda i després parlem tu de l'agenda del porreig el porreig no portat, perquè amb les vacances d'això... Vale, molt bé, uh, el porreig no és... Bueno, Sabrem-ho de l'agenda. Més començat en lligues noves, també, i no hi he pensat. Molt bé, uh, vale, ja, ja ens portaràs el Sabem. corrent doncs, el dissabte vinent. Sí. I escolta, uh, uh, després em parles d'alguna de, cosa d'NBA, poca cosa, no. eh, ben curtet, perquè un quart hem de trucar a l'Albert. Deixarem al final l'NBA, eh? primer parlarem de l'Eurolliga, no. si et sembla bé. O sigui, ara fem l'agenda, l'Eurolliga... Sí, sí. Ho sabem nosaltres i ho saben els que ens escolten, eh? Doncs Jaume, comencem per la lliga de bàsquet i per el bàsquet femení, eh? Com sempre, eh? Per les noies primer, eh? Mm. I serà la tercera catalana femenina, grup 4, 11a jornada. El club de bàsquet Porreig i el remacat Sassoria. Aquest partit es jugarà avui aquí al pavelló de Porreig a partir de les 4 de la tarda... L'altre partit de noies que ens quedes és el Sots 21, femení, nivell A, grup 11 a jornada. El català na Occident Manresa i l'import verd bàsquet Aquest partit és per avui també, però a la tarda, a partir de dos quarts de cinc. I ara el bàsquet masculí, si hi farem... Començarem primer pels sots, 25 masculí, fase prèvia, grup 5, onzena jornada. Tucci, bàsquetverga, Piera Aquest partit es jugarà demà a la capital, a partir de les 4 de la tarda. I tancarem el primer català, a catalana, grup 2, catorzena jornada. Bàsquetverga, A.S. Doncs A.S lo tenemos que ganar, eh? I serà demà a partir de dos quarts de 6 a la capital. Vindes, vindes, vindes. Molt bé, deixem l'agenda per cada del bàsquet, m'estic sentint molt alt, eh? No sé què passa, se m'han d'estapar les orelles Jo sí, també em, em sento molt alt? No, no, no Bueno, tu, no, jo, jo sento em, alt, tu, em, eh? em sento molt alt No sé què passa, però em, sentim, em sento terriblement alt però bueno, és igual Um, Està a punt d'espletar-me el cap, però tranquils. Sí. <ríe> Aparteu-vos, eh? Hi ha vint a netejar el vidre, no? Suposo, si espletem. Parlarem, comencem pel Manresa, Josep? Què, què et sembla? Ah, em sap greu ja eh, pel porreig, però... Bueno, pel que sé, comencen les Lligues Noves. Nosaltres comencem la Lliga Nova. Aquesta setmana no, encara. L'Infantil, també. Uh, però em sap no haver-ho portat. Oh, Llavors, oh, comencem oh, per la CB, sí? Josep, eh... Uh... De totes, maneres, de totes maneres, el que vol dir que les noies que juguen avui a partir de les 4 de la Tara estan fent molt bé. Sí. En eh? sí, sí, sí. un partit, no sé si serà molt dur o eh? què, però bueno, estarà bé home, de poder anar -ho veure. Home, seria... és un equip, bueno... És un equip que té molt, molta... molts anys d'escola sí, de bàsquet, oi? Sí, és veritat, això. I a més, home, amb de nostra també és molt bo. Sí, bueno, és un equip que no ho fa malament. I a més, el Forrets, ho hem comentat diverses vegades aquí, que vem una línia ascendent. Uh -huh. uh, va començar a ser fruixet, però ja està. El Puig ho va explicar una vegada, em sembla, uh -huh. no? com va venir que han d'agafar experiència i això. Bueno. S'han anat posant i sí. han anat trobant doncs, que ells també tenen un lloc en aquesta lliga. No? Mm. Uh, doncs, Deixa'm de te quatre coses del Manresa i ja et sí. deixo engegar fins al final de la secció. Eh? Fins a un quart, eh? Teniràs, tindràs uns cinc minuts. Doncs uh, tens quatre punts del bàsquet Manresa, que és aquest. Rasmus Larsen es queda a casa. Alguns problemes al pubis. El Pibondanès es baixa per al partit de demà al Centro Insular. La Bruixa d'Or vola aquest migdia a Canàries amb una expedició de 10 jugadors. De cara al partit de demà, a partir de la 1, eh, retransmers per TV de Canàries, la baixa de l'Herbalife és la de Xavi Rey, un dels puntals de l'equip de les Palmes, tot i tenir un substitut de garanties en Walter Tavares, un gegant de 21 anys, de 2-20, nascut a Cap Verd. Per tant, curiosament, eh, la selecció va sí. jugar aquí amb, amb el català, eh? Uh, també, un altre... No tindré a veure amb Barça... Ai, amb Manresa... Bé, bé, això m'acaba amb Manresa, perdó. Borja Comenja es retrobarà amb Pedro Martínez en el match a les Palmes, de qui va ser assistent a la Cas Casbayo. Inclús, curiosament, crec que Pedro Martínez va arribar a entrenar alguna, un any a la, a la Manresa, al bàsquet a Manresa. Però no sé. A son, eh? em sona que sí. Um, bé, bueno, no em foteu cas, eh? Però jo em sembla... Mm, re... No ho no sé, tampoc. No recordar malament, eh? Um, I pues, l'altre punt que tinc és que una notícia del dia d'ahir a l'univers de la Lliga Indesa eh, va ser el fitxatge del nord-americà Pete Michael per l'Urcia. Sí, bueno, també comentar-te això que al final, que Michael fitxa per l'Urcia no pas... Bueno, en teoria és un contracte temporal per agafar rol de competició i llavors allà d'aquí per més avançar fitxar per un equip d'EuroLliga. Això és el que exposen les, bueno, les webs i uh -huh. això. Seria com un, un, pre, pre... un pont eh. a un equip de la Lliga. I per curiositat, aquest cap de setmana el Barça juga contra el Camp Múrcia, eh, dos quarts d'un en directe per Esport 3. Però que oh. no hi serà. El Pimay que no, no, no serà, no, aquest cap setmana no. Encara, no. encara no hi sobrarà. Eh? Bueno, també de l'Herbalife contra el Bruixa d'Or, eh, jugant a la una per Televisió del Canal, si és quan l'has vist tu, ve d'encaixar una... dues derrotes seguides, contra l'Unicaja i contra Vival Bàsquet de bastanta ballissa. Bueno, va començar fort i està diguéssim en baixada, podríem dir Manresa, però s'ha de recuperar. Llavors el Fiat Joventut que juga dos quarts d'una contra Bilbao, en directe per Orangerena, bueno, és una pàgina web que també t'ha retrat menys partits, i bueno, comentar el Fiat Joventut que està lluitant per entrar a Copa, està a 8è, eh? de moment passa, i el Bilbao és un equip que va començar molt flux, però està agafant la seva línia tot i que va perdre aquest cap de setmana contra uh, l'Eurocup. Llavors, parlar de l'Euroliga, que va guanyar el Barça de 3 punts, amb un espectacular Marcelino Worts, amb 23 punts, 7 assistències. Uh, destacar feina d'altres de, jugadors, com els 11 punts i 7 rebots de Pint Michael, els 14 punts de Bratole i Solanoci, un equip que amb la falta de Navarro, que es violençat, feia poc... Bueno, que es última hora, va saber solucionar i va guanyar un equip AS, no? Amb moltíssims jugadors de qualitat, l'Inaz Klesa, Bojan Bogdanovic, en Neymans, Angélica, bueno, molts bons jugadors. I el Madrid, que va jugar i contra l'Empurio Armani, que també va guanyar de cinc punts, patint bastant, amb un equip, bueno, seria l'equip, bueno, on hi ha els CJ Iguales, bueno, sí, sí. que va fitxar el David Hackett, bueno, té jugadors, bons jugadors té. Llavors, destacar la, la derrota de l'Olimpiakos, actual campió per 30 punts aquel cap de sema, aquest, eh, aquesta setmana de la lliga 4 de valoració d'panulis bueno, molt malament només van fer 41 punts Llavores passem ja a l'naBA a um, dir, uh, bueno derrota de Lakers per 37 punts de diferència la major de la història contra els seus rivals de ciutat els Clippers va ser per 123 als Clippers 57 els Lakers Pau Gasol que va, va fer 10 punts va aconseguir 8 rebots i va repartir 5 assistències aquesta matinada Des, tot, tots coincideixen en que va ser una derrota mai vista, bueno, Pau Gasol diu que una humiliació que no havia sentit mai a la pista. Llavors destacar el, el calvari que estan passant en bueno, Minnesota, no, no esportivament, sinó el col·lectiu de Minnesota, on Enrique Rubio està sent molt criticat per la falta de notació, i ell mateix va sortir a defensar que l'equip el que de ser ara és més que mai un equip. No? Uh, I aquesta maquinada ha guanyat molt bé, molt bé, 119 a 92 contra el Charles Bobcats, l'equip de Michael Jordan. I Memphis, sense Marc Gasol encara lesionat, ha guanyat aquesta matinada per 104-99 amb l'equip de Goran Dragic, el, el base de Phoenix que està fent una molt bona temporada. Ah, mitjanes de 19 punts, 6 assistències. I bueno, ha destacat, també les dues derrotes seguides de Miami, contra New York, Knicks i contra el Brooklyn Nets, amb un partit molt especial perquè els jugadors portaven uh, sobrenoms de la camiseta. No portaven els seu noms, per exemple, el LeBron James, en comptes de portar James el que porta, portava King James. El Chris oh. Bosh, CB, bueno, cada, cada un portava un sobrenom a la camiseta. I ha guanyat Brooklyn aquesta matinada de la pròrroga i destrancava una pica baralla, bueno, no ha acabat sent res uh, entre el Mirzat i Letovic, recordeu el jugador de Laboral, i l'Ebron Champs, perquè acabava sol i l'ha agafat, diguéssim, amb l'Ebron Champs, s'ha enfadat. I bueno, l'anava a repartir tacos per allà, però l'ha emparat. I bueno, destacava dues derrotes seguides, Lakers fatal, sembla que és el tercer equip per la cua de la Conferència Oest, amb 14 victòries, 23 derrotes. I aquí que va. Molt uh, Josep, tanquem la gent del bàsquet. Vale. Uh, i, I farem uh, la Mariona. Anirem a parlar, Mariona, perquè és que buscant la teva sintonia i d'un any per l'altre... No m'estranya, eh? Amb un any s'ha perdut, eh? A veure si te per aquí, un moment, eh? Tu t'ens a punt, Mariona? Sí. Uh, si vols... Doncs si vols... Uh, escolta, pots començar, eh? Val. Ja que la sintonia te la poso quan te la trobo. He decidit uh, fer... explicar quatre detalls i aguantar-ho bé sobre... sobre... Un itinerari, un itinerari concret. He estat pe pensant que ara que puc enfocar les meves seccions amb rutes d'excursionisme que podem fer per la nostra comarca, el Berguedà, i així és una, man una manera de familiaritzar-nos més amb l'entorn i eh, poder fer sortides i provar d'anar a llocs nous que potser sabem que hi són però potser no hem provat mai aquesta, les rutes perquè potser sempre estem acostumats a fer unes, unes en concret, o potser ens fa mandra i no hi anem. I jo penso que uh, sempre és positiu fer excursionisme i fer esport a la muntanya, perquè és una, una manera de uh, poder estar en contacte amb la natura i poder-ho disfrutar i viure-ho. Doncs vinga, Mariona, quin trajecte ens tens i quin itinerari esportes? Uh, L'itinerari de l'accentuari de, de la Quart, que em sembla que és molt bonic, i que serà d'inici de segars fins a borrredà. Són més o menys unes 5 hores de, de, de caminar i eh, és, és un desnivell de 470 i, i metres i, i, i menys 500 metres. Les, bueno, lo que he vist m'he informat és que a l'estiu, es presenten més dificultats ja, ja que el primer tram està molt exposat al sol i, i que no hi ha, no ha massa trams per trobar aigua en, en, en, el, en, el, en els primers trams val? o sigui que si aneu a l'estiu mmm, que sapigueu que heu, heu d'anar bé protegits perquè si no passareu calor i set i, i si no primavera i, i primavera o ara tot i que ara, ara sí que fa, faria molt molt fred jo, jo a, en aquesta època de l'any, no hi aniria. Bé, i bàsicament la situació és que, que l'itinerari de Cegàs, a Borradà, a la Quart es, es situa al, al, al sud de la comarca, més o menys al límit de, de, del, del Lluçanès, i a la serra del Pinancell i de Quart, i està enclavada en entre Urbán i Lluçà pel vessant sud i Borradà i Vila, de, Vila del Nord. Més o menys, això seria la fitxa tècnica per situar-nos una mica tots. I ara us començo a explicar l'itinerari. Sortim d'Esta Gas, que són uns 727 metres, que està al sud, al, al Randós, de l'Església, i trapassant la carretera a poc de 3 metres, poc més d'això, o sigui, és una caminada fàcil, aquest tram o sigui, no, no seria pas massa complicat, perquè és, és més, més immediat planet, i són pocs, ja en 3 quilòmetres arribarem a Sant Maurici de la Quart. I Sant Maurici de la Quart val molt la pena visitar-ho perquè és una església d'edificació romànica que data de la primera meitat del segle 11 i és de planta basilical. La planta ha estat restaurada relativament fa poc temps i val la pena veure-ho, la qual cosa... Uh, es, es, es, es fa que es pugui veure el seu primitiu aspecte i es pugui distingir uh, entre la restauració i la part que, que és de, de restes de Runa. Penso que això és molt interessant perquè ens apropa al nostre patrimoni històric, que és uh, el romànic. Dos minuts, Miriola, no acabaràs, eh? I penso que és, és molt interessant. De, a partir d'aquí uh, podeu continuar, continuar recta, i arribeu fins a la direcció de l'Ajuntament, 200 metres, i arribeu fins a Sant Isidre. A partir d'aquí podríeu pujar fins al coll de Tinós, que des'allà de la vista és impressionant, i d'aquí fins al, al coll de, de Jovell, I, i després uh, podeu creuar una pista que, que baixa fins al monestir de Sant Pere de la Portella. A partir d'aquí, a poc més de dos quilòmetres, arribeu a Santa Maria de la Quar, que és un santuari preciós, romànic, són, són uns 1.609 metres i després eh, arribaríeu ja, si continueu recte, a partir d'aquí, al Pla de la Quart i a continuació al Coll de Forcós. Inclús es podria arribar al Coll de Sant Joan i d'aquí ja arribeu fins a Borradà. I bàsicament aquest seria el recorregut. Jo remarco que, que sí que aquesta excursió és l'excursa perfecta per disfrutar i gaudir del nostre patrimoni històric que, pel, que, pel que fa al romànic, i és molt interessant. Excursió, perdona Mariona, a Santa... Al Sant, Sant, Sant, no, Santuari no, de la no, no. Quart. Al Santuari de la Quart, ja us sabeu, eh? Si voleu una a caminar és una excursió facilita, planeta... I... Sí, sí que és, és tot, tot el matí o tota la tarda, perquè és que són cinc hores, però jo penso que és, és bonic. Jo, jo aniria més carrera a primavera que no, no fa molta calor però tampoc fa, fa fred i si hi vas amb, la, amb els amics i això és agradable, jo penso sí, sí, les nubes portes la carmanyola, una suta de patates els pajaritos canten, les nubes se levanten sí, sí. hi floretes Van Mariona, moltes gràcies, anem a parlar perquè tenim l'altra banda del fil telefònic eh, amb un senyor que té moltes ganes de parlar moltes ganes de parlar no sé si són bones notícies o dolentes n'hi han de, de tot tipus, lògicament de bones o dolentes, però primer ell com se t'hi va a sintonir, eh? Ell és Panas. Albert, bon dia! Bon dia, noi. Bon dia, Albert. Bon dia, Albert. ben retrobats. Espera, que et començaré, a si et sembla bé, eh? Et una sintonia que... Eh, ni bona ni dolenta, més aviat tirant dolenta, eh? Sí, <laughs> aquesta, aquesta, aquesta m'agrada. Bueno, com us deia, bon dia, ben retrobats, ja sabeu, suposo que la notícia, doncs, d'aquest Nadal... Ha sigut lamentablement l'accident de Michael Schumacher, el Kaiser, eh? el, 7, el 7 vegades campió del món. I, eh, bueno, què hem de dir al respecte? Doncs, bueno, el que podem dir són més bones notícies. El Kaiser, segons els metges, segons la pròpia representant, ara mateix ja ha passat el més perillós. Diguem que està com a induït, però ara mateix ja ha passat el més perillós i un pas enrere encara seria fatídic, evidentment, en aquestes circumstàncies. Però... Eh, el pitjor i el més perillós, segons els mitges, ja ha passat. A partir d'ara és començar de zero, és eh, doncs que li queda la mínim de seqüels possibles i a veure doncs, com físicament quedarà finalment. Aquesta, com no ho sabem, doncs, ha estat la, la trista notícia d'aquest Nadal. Eh? Recordem, eh, segons han dit el, la policia francesa, el, el Kaiser estava a l'estació de Meribel, de perdó, als alts francesos, i esquiava fora pistes, tot i això esquiava una velocitat, pel que van trobar la càmera que portava al cap, la càmera GoPro, portava una velocitat, doncs, eh, moderada, o sigui, una velocitat per anar fora pistes normal, es va desviar per ajudar un company, i va anar a picar amb una roca amb el cap, que gràcies a Déu, gràcies a tu que portava cas, que, perquè si no, si no arribi a portar cas, doncs eh, estaríem, per, estaríem lamentant la mort de, de Michael Schumacher. Albert? Em sentiu? Sí, sí sí, sí, eh? sí, sí. Ah, és que no dieu res, eh? Si us heu quedat bocabadats, no? Sí, sí, és que, clar, Albert, aquestes notícies no... No agraden. Tot i tot i ser bona, no?, en principi, però... Per què pitjor sí. estava? Sí, ah, no, ara és bona, exacte, no m'agrada. Eh? Estàs aquí parlant, sonyem, mentre et moques. És que, que, que m'ha enganxat en un moment eh, complicat, sí, Albert. que en aquesta passa no galeta, ningú. No, no, no. Menjant una galeta, potser. No, no, potser. no, no. escolta, Albert, va, per on tirem? Va, vinga, va, anem pel tema d'actualitat. Evidentment, ja sabem que aquests dies hi ha el Dakar. I quin Dakar que estem vivint, i no sé, jo l'estic mirant cada dia, m'estic xupant tots els resums que hi ha a la tele. I quin Dakar que estem vivint, perquè com estem sentint aquests dies per la tele, el resum, i ja hem pogut veure els reportatges, amb les destrosses que hi ha hagut, amb les destrosses que hi ha hagut, amb diferència si estem davant del Dakar més dur de tots els temps, si més no de tots els que s'han disputat eh, crec jo a Sudàfica, eh? sentint el Marc Coma sentint el Nani Roma, sentint els tots en el bivac, jo crec que estem en el de car més dur més dur del que s'ha disputat eh, a Sudàfica quines sis primeres etapes tan dures i sort, sort, sort que avui els pilots poden gaudir, entre cometes diria jo, perquè no sé si gaudixen d'una merescuda jornada de descans perquè si no perquè si no Uh, Déu-n'hi-do quines set etapes que serien I tot, Albert no, Tot i que no es pot parlar de dir, de dir com se li ha posat el Marc Hummer perquè aquest, com que estàs dient aquest, aquest uh, rally es, en sis dies ha passat moltes coses amb la resta per passar moltes més però sí, Déu-n'hi-do sí, com que... se posant amb el Marc la classificació de moment eh? De moment molt bé però és que, qui diu que els problemes que han tingut tant el Joan Barrera com el Cyril Dupré aquesta setmana no els té el Marc Huma perquè recordem que falta una etapa marató, i Déu-n'hi-do que va passar a l'etapa marató, que la del dia següent es va haver de retallar per seguretat dels pilots. Per tant, jo, si et sembla, farem un repàs de la pel·lícula que ha passat fins a dia d'avui, perquè crec que val la pena posem nos eh, des de zero. Recordem que els pilots eh, inscrits en aquesta 35è edició del Dakar, cinquena de a Sud-amèrica, recordem, partien de la ciutat argentina de Rosario, sota una gran afluència d'aficionats, i eh, amb una ceremonia doncs, molt semblant eh, a la del Mundial de Rallis, per exemple, autògrafs, activitats per la gent, entrevistes... Ja S'ha popularitzat moltíssim el de DACA, sobretot des de que es fa a Sud-amèrica. Argentina el viu amb molt, Xile eh, el viu amb molt, i no va organitzant una prova al Mundial de Rallis, com us dic, saben de què va i, per tant, Bé, trobo un punt molt, molt destacat que l'organització hagi portat la prova eh, aquí a Sud-amèrica. Eh? Han trobat el lloc adequat, sincerament. Dir, doncs, que diumenge 174 motos, 158 cotxes, 75 camions i 39 quarts, doncs eh, abordàvem la primera etapa, la de rosario San luis de 809 quilòmetres, dels quals 180 eren de tram. Joan Barrera, amb motos, Carlos en cotxes, Alejandro Patronenium 4 i Karginov, amb camions, eren els primers líders d'aquesta edició al Dakar. Dilluns, l'etapa era sant luis San rafael de 724 quilòmetres, 359 eren de tram, primera etapa, doncs, que començava ja a complicar l'existència dels pilots. En moto, Cyril de Pré guanyava l'etapa en la que el Marc, doncs, patia una petita caiguda, per sort sense conseqüències, com ell mateix va dir. Joan Barrera continuava líder que, per, del, del diumenge, per tant, va perdre molt poquet el Joan, però continuava líder, mentre que el Marc, eh, doncs, estava en una tranquil·la quarta posició a la General. En cotxes l'etapa la guanyava Estefan Peter Anselm, sí, Dakar, eh, que aquest sí que aquest any també se li ha complicat, es la primera de la General, això sí, i problemes per al mini de Nani Roma, que perdia 15 minuts ja en aquesta segona etapa. Per això us dic, 15 minuts ja només d'entrada de, al Nani Roma. I també la categoria T2 eh, per a Xavi Foc, que també tenia algun petit altre problema. Dimarts, l'etapa de Sant Rafael-San Juan, de 665 km 373 d'especial. Joan Barrera confirmava doncs, el que deia el, el senyor, senyor Arris Urt, el director d'Onda, eh?, el senyor moto, que diu que és el nou Mar Mark Márquez dic, bueno, no sabem si és el nou Mar Mark Márquez però sí que el Joan Barreda, doncs eh, està fent de... estava fent fins, fins, no, fins, fins al moment de l'averia un sensacional un sensacional de car i guanyava que, la seva segona etapa i que les ondes van. una altra eh? caiguda sense conseqüències pel Marc, home perdona i que les ondes van també, eh? estan demostrant sí, la les ondes Sons... estan anant moltíssim recordeu que la Laia Sanz porta una onda igual que el Joan Barreda, eh? En canvi, estan la... molt bé les ondes, bé. estan fent molt bona feina En sí, canvi, gas-gas, sí. no tant Perquè... Sí, bueno, gas, -gas eh, Llàstima, sí, ara arribarem Llàstima de la moto cremada, però el Marguach també, deu un do bastan bé mm. Bastant bé, per tant, eh, bueno eh, És el primer any, eh, eh Les coses... Eh s'han de confirmar, però no sé si treu a mi d'acord, però aquesta edició del Dakar el que sí que ha portat almenys és moltíssima, moltíssima competitivitat, i ja només no són dos pilotos que poden guanyar, mm. sinó que n'hi ha d'altres. I, I això és interessant, però eh? no, no és com un Barça-Madrid, o el Barça-Madrid, no, no, hi ha alternatives, i això és important per la competició, per l'espectador i, en general, per al món de l'esport. Com us deia, doncs el Dani, una altra caiguda sense conseqüències, era la tercera, i també era tercera general, darrere de Cidil Depré, que eh, que estava fins en el moment un moment collant un, un excel·lent ratlli. Accident greu el que va patir Robert Faria, que va haver de ser traslladat a l'Hospital de Sant Rafael, on se li van practicar doncs diverses proves eh, i que en principi van descartar doncs problemes greus que fes patir doncs, per la seva vida. Destacar que la Sant recordem que corria la moto del Joan Barreda, amb la mateixa, ocupava una meritoria 25a posició dia de dimarts mentre que l'altra dona catalana que teníem en curs era la dona del Nani Roma, la Rosa Romero, estava en la posició 123 després d'un inici bastant, bastant, bastant accidentat. Amb cotxes, Nani Roma guanyava la l'etapa, una etapa molt complicada amb navegació pels cotxes, en part degut a la pluja caiguda dels, dels dies abans i abans inclús de, de, entre les motos i els cotxes, cosa que va ser impossible seguir les roderes de les motos, com deien els pilots de cotxes, i borrava, doncs, les marques de la pista Carlos Sainz i, i Stefan Petrans perdien 14 i 24 minuts respectivament aquest últim inclouen dos punxades amb tot això el nou líder ja era el tercer eh, perdó, amb tot això el nou, el nou líder eh, passava a ser, doncs, el 9-Roma i el tercer líder diferent volia dir, el tercer líder diferent en tres etapes, no sé si es veu en tres tres etapes, sí, tres eh, líders eh. diferents de Unidor. Uh, en qualsevol ratlli, uh, l'avantatge que tenia l'Anna i Roma, que eren dos minuts, era un món, però com us dic, aquí el al Dakar doncs, no són res, i, bueno, <ríe> i a l'etapa de dimecres va quedar, va, quedar, va quedar valès. En quats, en la categoria de quats, la gran notícia va ser l'abandonament del quatre vegades campió del Dakar, Alejandro Patronelli, que queia per un barranc i destrossava uh, el seu Yamaha. Deia així adeu a una possible cinquena victòria que tothom esperava d'aquesta cursa d'Alejandro Petronali. En l'apartat de camions, el líder era l'holandès Gerard de Roy, també conegut bastant com a Mr. Roy, mentre que el manresà Pet Vila, amb el mateix cotxe que el de Roy, ocupava una excel·lent desena de posició. Tots dos al volant d'univeco. Doncs Què us sembla fins a dimarts? Bon. Molt bé. Perillós. <ríe> Ara ve dimecres i dijous, al tanto. Dijon, dimecres l'etapa era San Juan Chiletito, de 563 km, 353 d'especials. Primera de les dues etapes marató que hi van que hi ha en aquesta edició del, del Descartes del 2014. Què vol dir això? L'etapa marató volia dir que els pilots de motos que realitzaven tota l'etapa a la nit, a l'arribada de l'assistència, no podien tenir assistència. Per tant, si hi havia algun problema amb la moto cop de mòbil, trucar al mecànic i ficar-se els bons de treballar i, i fer les reparacions que fos oportunes. Alguns dels que tinc constància de pilots van estar fins eh, a les 6 de la matinada posant la motopunt. Què vol dir això? Us explico. Si van estar fins a les 6 de la matinada posant la moto punt tenint en, cotxe, eh, perdó, tenint en compte que l'etapa començava eh, a les 7.20 eh, quantes hores van dormir? Una, Una hora. Si és que van dormir. Sí. Eh, clar, perquè aquests eren els pilots de més enrere alguns els d'avant tenien, no tenien tants problemes per sort, però els de darrere, o sigui, sí, dues hores dues hores i, i vés a fer una etapa més de 500 quilòmetres més per tant, <ríe> com us deia duríssim dur. una etapa doncs, on, on el Marco me va donar un estocà als seus rivals que van perdre 11 minuts Joan Barrera que va patir quatre caigudes suposo ja d'alcançament i eh, resultant-li la mà dreta doncs, una mica més agada. i 43 minuts al Cidil Depré que va tenir problemes elèctrics a la Yamaha i, com us deia, aquest sí que va haver de posar els guants de treballar. Joan Pedrero, amb l'Eixerco, guanyava l'etapa, per davant de Xaleco, Moped i Marc Goma. El d'Aviar s'acostava 3 minuts del líder de la General, que continuava sent Joan Barrera, i, com us dic, recordant que, doncs, que, en aquesta especial, les motos no tenien assistència, arribaven a les nit, i acabaven a altes hores de la nit. de nhi do quina etapa, per a tots els pilots, va ser la més dura del que recorden... Eh... El Dakar, el Dakar de Sud-amèrica. Els cotxes feien una etapa més curta que les motos, en aquest cas, però, bueno, problemes no van faltar. El Bugui de Carles Sánig guanyava l'etapa amb contundència, això sí. Per davant de Nasser Alatia i Orlando Ternova, tots dos en mini. El pilot de es Fogaroles, Nai Roma, perdia 14 minuts en diferents contratemps, inclús amb la negació que es perdia. I Peter Ansel perdia 41 minuts després de tres punxades en el mateix pneumàtic, 3 punxades en el mateix pneumàtic, amb un equip oficial Déu-n'hi-do i, eh, i perdre's també eh, enmig de, de l'etapa. El matador es col·locava líder de quart passada líder Carlos Sainz, seguit de Nani Roma quatre minuts i com us dic, quatre etapes quatre líders diferents en cotxes, eh? Déu-n'hi-do l'etapa de dissous aquí sí que podeu opinar el que vulgueu, us deixaré parlar tranquil·lament perquè Déu-n'hi-do etapa, per mi, fins al moment clau en aquest Dakar Chilecito Tucumán de 911 km, 527 cronometrats una etapa que va ser una destrossa de les grosses una destrossa de les grosses dels últims Dakar eh, de veritat. De, segons deien alguns, alguns pilots com ara el Xavi Foc de les més dures de la història del Dakar Xavi Foc ja porta 12 Dakars a sobre que et digui això un pilot tan experimentat com el Xavi Foc, Déu-n'hi-do entre la calor la navegació, molt complicada per tots. El fet que les motos no havien tingut assistència en el dia abans. I el fatidi, quilòmetre 162, que més tard parlarem d'aquest quilòmetre, no sé si no heu sentit a parar quilòmetre 162 de l'etapa de dijous. No, no, jo no. no. Doncs <laughs> us explicaré. Tots els pilotes d'aquesta etapa la recordaran, eh? us asseguro, us asseguro que la recordaran. Si el dia anterior Marc Marco m'adonava doncs, un cop de puim, en aquesta ocasió era un cop de destreu. Eh, L'avianès guanyava l'etapa, a més a més, per davant del seu company Jordi Viladoms, excel·lent treball el de Jordi Viladoms, i Joan Pedrero, triplet de catalans, a l'etapa de dijous. Els tres van encertar el camí correcte al punt del quilòmetre 162. Paulo Gonçalves i el català Marc Guaix se'ls va cremar la moto literalment, degut a la calor. Degut a la calor se'ls va Marc cremar guach, la moto I van tenir molts i molts problemes. Marc Guaix o Gerard Ferrés? Eh, perdona, Gerard Ferrés. Perdona, eh? Gerard Ferrés, Josep és tota la raó uh, els principals rivals del Marc van perdre el que no està escrit el Xaleco va perdre més d'una hora o sigui, a més a més va ser correlativament eh? o si sigui, ara tu, ara jo i ara jo o sigui, com si el Marc els hagués dit eh, té, et foto un monigote d'aquests de la mala sort i tu perdràs tant, tu tant i tu tant uh, el Xaleco va perdre més d'una hora el barrer va perdre 44 minuts i Cidil Depré una hora i mitja més que li queia del cel de, del, del retras que ja portava més una penalització d'una hora per passar el temps límit en un control horari per tant li queien de cop i volta amb el civil a sobre el casco dues hores i mitja Déu-n'hi-do, eh? Dos hores i mitja, això sí que és un món i que li ensorraven pràcticament tota opció de victòria, crec jo, en aquest de cart, perquè ha de passar molt grosses perquè, bueno, jo ja no dic res perquè és que aquesta edició es veu de tot, però ha de passar molt grosses molt grosses perquè li, li puguin anar bé en aquesta edició Tots tres, a més a més, es van equivocar també al quilòmetre 162 ells i la gran majoria Què passava el quilòmetre 162? Us explico. Al quilòmetre 162 hi havia una bifurcació cap a la dreta i aquesta bifurcació era un camí equivocat. Una bifurcació que, a més a més, hi havia tres camins un cop a la dreta. I tots tres, eh, la gran majoria de pilots dels que passaven davaners, van agafar el camí de la dreta i, a més a més, es van equivocar en diferents bifurcacions. I quan es van donar compte que era el camí equivocat, que la senyal no, no, no, no els guiava bé el camí, per fora pistes, van haver de tornar enrere amb la qual van perdre tots aquests minuts atreçats aquí va ser el quilòmetre 162 perquè la gran majoria de pilots la gran majoria dels capdavanters es van equivocar no així el Marc Oma no així el Jordi Viladons i no així el Joan Pedrero que gràcies a aquest eh, excel·lent doncs, eh, no sé, sentit de la navegació han pogut, van poder endossar sobretot el Marc Oma una bona colla de minuts una bona colla de minuts en, la, en, aquesta, en aquesta etapa en l'apartat de cotxes dic que també, perdoneu, dic que també en, en l'apartat de motos que feia una excel·lenta etapa avisada pel Joan Barrera i equip sobretot pel equip de Joan Barrera que nés al tant pel punt del quilòmetre 162 i eh, males notícies perquè la Rosa Robeno eh, la Laia la trobà amb la posició 22 la Rosa la 123 abandonava per quantitat de problemes elèctrics que la van deixar tirada al mig del desert i deia adeu doncs, també eh, tota opció també... segui davant la prova que el seu principal objectiu doncs, era arribar eh, al final de la prova. I... Així doncs el Marc era el líder líder d'aquesta categoria de motos amb un avantatge prou còmou còmode sobre eh, el segon classificat que era el Joan Barrera, altre cop. però a 41 minuts. que És el nidor, no. tot un món. També crec que... En la categoria de cotxes, aquí el que va donar l'est tocada va ser Nani Roma que va ser el més llest i no es va perdre en el quilòmetre 162, el que més va patir a l'etapa va ser Don Carlos Sainz, el bugui del madrileny el va deixar tirat també enmig del desert, problemes elèctrics, problemes amb els connectors, eh, estava desesperat l'home, i va perdre més d'una hora, més d'una hora més que no li va caure del cel de penalització, el total era a final de l'etapa, pràcticament entre eh, etapa i etapa, dues hores. Per cert, dius com us deia, dius que amb les motos, la segona part de l'etapa... Va ser sospesa I va ser sospesa per la seguretat dels, dels participants Perquè havies molt vist L'organització va patir molt Va perdre eh, en, Només en aquesta etapa Quantes motos diríeu que van abandonar? 20 Només en un sector de 160 perdó, de 176 km Quantes has dit Josep? 20 17 17 mosos només en aquest primer sector Imagineu si arribes a sumar els 162 quilòmetres més del segon sector A l'igual no li queden 20 més I també crec que, que... crec que els germans Escaler Aquesta etapa també el Gilbert o l'Oriol va... Sí, va, va picar Sí, sí, correcte Va i... ser el Gilbert Escaler també que va caure i va abandonar es Se va ser traslladat també un helicòpter I, I es, es va reunir doncs, amb el seu germà Oriol Que, que ja, havia, bueno, ja havia abandonat el dimarts, crec per tant, sí, sí, mala sort pels germans Escalí que okay. per ser el, el de car, déu-n'hi-do també eh? quina història la seva, de com han arribat fins aquí sí, sí bueno. eh, eh, poden, la veritat és que poden escriure un llibre quasi sí. bé. Albert, Albert, una pregunta com vols fer-ho tot en una secció? Eh, no, no, Josep. no, no tindrem pas temps, són tres quarts era molt llarg, era molt llarg, Josep, ja ho sé deixa'm dir-te, doncs, que per acabar, nois amb cotxes, també perdia moltíssim temps, Estefan Petter Ansel aquí també perdia eh, punxava dos cops i per dia uns altres, doncs pues aproximadament una mitja hora més l'Estefan Petter Anselm. Déu-n'hi-do, Déu de la destrossa d'aquests pilots i el Xavi Fo, en un principi també abandonava però la insistència del seu copilot va fer que després de 5 hores poguessin engegar el Toyota i arranquessin i arribessin a final d'etapa, bueno, enfonsats la classificació, però això sí, que poguessin continuar el dia següent. Nani Rom líder segon era Orlando Terra, nova 31 minuts i tercer, doncs, Estefan Petranc de gairebé 40 minuts, Carlos Sain del seu bandera, 8 a 1 minut a 1 hora i 59 minuts Divendres, l'etapa d'hi, doncs, el Marc Home va guanyar... Eh, perdoneu, l'any de Cló va guanyar l'etapa, seguit del Marc Coma i eh, en quarta posició, civil de Pré, sisè Joan Barreda. I no hi va haver massa cosa, poder va ser de les etapes més tranquil·les de totes les 6. En cotxes va ser Messia de Carpiter Ansel, seguit d'Orlando Terra Nova, de, de, de, de, de, de Nasser Alatia, i de Nani Roma, en aquest cas, de 6 5è, Carlos Saiz. Dius... L important d'ahir va ser doncs la mort eh? la mort eh? com recordareu dun pilot de motos que va ser trobat pels, pels escombres diguem eh? la 23 a víctima d'aquest de i un pilot doncs belga eh? Casale, un pilot ben, eh? belga i que portava uns decars les esquenes i que no sabem no se saben les conseqüències encara ni com ni com es que ha set deguts per tant, eh? Una, una víctima més, 23-ena, i que dos periodistes també, en la jornada d'ahir, també van ser morts, també van resultar morts dos periodistes... Eh, al caure del camió on, on anaven. Déu-n'hi-do, Déu i en la jornada 3, eh? Bé, bueno, més un aficionat. Un aficionat també Mane? va morir. Un aficionat... Un aficionat... Per tant, dos periodistes i un aficionat. Sí, més el, més el corredor. Déu-n'hi-do. Quatre Déu -do. morts. -do. Dos periodistes i un aficionat i el corredor. Sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quina jornada tan negra d'ahir. O si sigui, a la que no passa una cosa amb una cosa, passa amb l'altra. A tot això, arribem a la jornada d'avui de, de descans. Eh? La jornada d'avui de Tucumán. Salta amb 83 motos de la 174. Lidera Marc Coma amb la KTM, seguit de Joan Barrera, 42 minuts. Tercer l'any d'oclor, a 1 hora. Quart Jordi Viladons, a 1 hora 9 minuts. 11è civil de 2 hores 24 minuts. Vintena, atenció! Apunteu-ho bé, eh? apunteu bé marqueu-ho amb boli. La Laia Sant. 27è, el Marc i 33è, el Joan Pedrero, quin de cara està fent a Laia Sant. 30, sí que José Oliveras, i 62è, Alejandro Peñate, en cotxes. 70 cotxes del 158, imagineu-vos-hi quina destrossa, eh? Quina destrossa. Primer, el nani, eh, el nani Roma, amb el mini, seguit del mini d'Orlando Terra Nova, 30 minuts. Tercer, Estefan Petrancela, 33 minuts, més Messi de cara encara està allà. Quart, Genial de Villers, a 40 minuts. Cinquè, Nacer Alateia, a 1 hora, 22 minuts. 6 Sisè, Carlos Sainz, a 1 hora, 59 minuts. En quarts, queden 17 quarts. Déu-n'hi-do, també dels 39, ja veieu que més o menys queda la meitat de tot. Sergio Lafuente, en Yamaha. I eh, Ignacio Casale, a 16 minuts. I en camions domina Gerard de Roy, Mister de Roy, a 30 minuts. Resumint, nois, que cinc si queden la meitat, quants arribaran la setmana que ve a... Eh, eh, a, a, a Xile? 20. <laughs> només us diré una cosa. Eh, a, band, a banda de, de, segons diuen els experts, a banda de, de tot el que ha passat, de la de, de les etapes, les mecàniques pot ser que juguin una mala passada en aquesta segona part. Sobretot després de sis etapes i fer un descans com el d'avui, i ara arrencar, només la mecànica sola pot ser que juguin males passades dels pilots esperem que no siguin els de casa nostra eh? però vull dir que la mecànica sola només la mecànica sola, ja sense la necessitat de perdre ni problemes d'altres, la mecànica sola pot ser que moltes motos, segons va dir Joan Forcada segons hauria Isidre Isidre Esteve eh, podria ser que moltes motos ja només del patiment que han tingut es n'haguessin a arrencar i altres tinguessin problemes a mig de l'etapa sense cap mena de, sense cap mena de, de vist ni, ni, de, bueno, ni de previsió Bueno, Bert, la segona Ten... part serà més like, ja us ho dic ara No, no irà tan rollo eh La segona part repassem-ho aquí de la setmana que ve I atenció, eh, que comença el Mundial de Ranyis Molt bé, Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do, també serà una secció bastant plena Escolta, Albert, doncs uh, després, de la, després de la publicitat Hem de passar-nos una part publicitat Al futbol sala, el futbol eh, Tornem a trucar i ens dones la segona part d'aquest motor. Eh? De Molt bé, senyors. Des de Bolívia. Fins ara. Fins ara, Fins Albert. Adéu. Adéu. Eh, semblava que el tinguéssim a Bolívia mateix. Semblava enviat especial. Jaume, ràpidament! Com no? com sempre? Ui, no. Perdó, perdó, perdó, perdó. Futbol sala, no. Sí, comencem a futbol sala, farem publicitat i futbol. Estic eh, al cap ja, eh, tot arreu, menys, no l'hauria de tenir. Quin, el femení o el masculí? El femení, sí, ens si les idees. S'ens congelen les idees. Lliga, segona divisió femení, grup 3. Dotzena jornada... Puig Fitor, Futbol Sala, Cacerres, Molins 99, Club de Futbol Sala. A quin camp jugarà en aquest partit? El pavelló municipal de Cacerres. L'àrbitre. Oriol Quirza Petit. Aquest partit és per avui a partir de les 5 de la tarda i a primera divisió Futbol Sala Femení, tretzena jornada. Futbol Sala, Gironella, Vorella, Futbol Sala. Mm. Futbol Sala, Gironella, Vorella, Futbol Sala, em dius, eh? Mm que tinc per aquí, que no ho trobo, ara mateix. a sí. doncs futurs a la Gionella rep el potent, veuré la, la represa de la Lliga... Mm. L'equip galliac ocupa el segon lloc, empatat amb el líder elèctrico de Madrid. Un dels aspirants al títol, el borrela pescador Rubén de Lugo, serà avui el rival de futbol sala Gironella en el primer compromís després de l'aturada par Nadal. El partit, programat a les quarts de sis de la tarda, al pavelló Gironallenc, serà una dura revàlida per a les gironallenques, tenint en compte que el conjunt andalús només ha cedit 5 punts, una derrota i un empat en les dotze jornades que s'han disputat a la primera divisió femenina. El conjunt que entrena Robert Caneda, tot i que ha mostrat una certa irregularitat fins ara, es troba en la cinquena posició amb 20 punts. En el darrer enfrontament, el futbol se la genella va caure per 3 a 1 a la pista de l'Universitat de la Can. Cal recordar que el Vorella Pescador Ruben va aconseguir la temporada passada un doblet històric, ja que es va imposar tant a la Lliga com a la Copa. Això tenint en compte que fa poc que va pujar a la primera divisió, l'any 2010, és l'únic club que té els equips masculí i femení a la màxima categoria estatal. Futbol sala masculí. Lliga, tercera divisió catalana, grup 5, dotzena jornada. Vilomara, uh, club de futbol, sala, futbol sala Porreig. A quin camp jugarà en aquest partit? El sala d'esports polivalent. I l'àrbitre? L'àrbitre Jordi Daudé Moreno. És per avui aquest partit, no, perdó, és per demà, aquest partit a partir de les 5 de la tarda. Següent. Club Futbol Sala, Ciutat de Berga, futsal Cardona. Al camp. Pavelló Municipal d'Esports de Berga. I l'àrbitre. Víctor López Torolla. Aquest sí és per avui a la capital a partir de dos quarts de cinc. Següent. Indaver Futbol Sala, Cacerres B, Esport, Bruc, Futbol Sala. Aquí en camp Pavelló Municipal de Cacerres I l'àrbitre Daniel Rup Borrego Aquest partit és per avui a partir de 3 quarts de 4 Segona divisió catalana grup 3 dotzena jornada Castellà Futbol Sala B La Popola de Lillet Club de Futbol Sala Al camp Pavelló Municipal Joaquim Blomer l'àrbitre? Manuel Tito Calvillo. Aquest partit és per demà, a partir de les 5 de la tarda Següent Futbol sala Salapés Imaginer Cacerres Claret Futbol Sala Club Esportiu B A quin camp cama jugarà aquest partit? El pavelló Municipal de Cacerres I l'àrbitre? L'àrbitre Oriol Quirza Petit Un no altre cop Aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de set Com estan a Cacerres, eh? Tots allà! I per acabar, Jaume, el Primera Divisió Catalana, grup 3, dotzena jornada. Beganer, CCR, Sant Joan Club Atlètic. Aquest partit, a eh, on el jugaran? El pavelló, eh, el pavelló municipal de Begà. Eh, I l'àrbitre? Roger Freixas Vilà. Doncs aquest partit està preparat perquè jugui avui a partir de tres quarts de sis... Està aplaudint, Jaume. d'alma. Sí. Va, aquesta sintonia, anem a repassar el futbol i comencem pel futbol femení. Segona divisió femenina, grup 4, dotzena jornada. Segona divisió, sí. Porreig, Club Esportiu, Sant Vicenç de Llou, Unió Esportiva. Quin camp jugarà aquest partit? El municipal de Porreig. L'àrbitre? Daniel Díaz Loque. Serà demà aquí al municipal de Porreig a partir de tres quarts d'una. Següent! Montmajor Major, Futbol Club, Vic, Riu Primer, Refó, Futbol Club. Oh, I el camp? Municipal Mont Major, És un camp de terra. I L'hormitja Pedro Blanco Moreno. Aquest també és per demà, a partir de les 4 de la tarda. Sí, sí, a un major. I per acabar anem a parlar del masculí, pel que fa al futbol. Quarta catalana, grup 1, 14a jornada. Que Déu n'hi do, avui precisament no hi ha cap derbi, eh? És curiós perquè perquè mira que hi ha aquí és del Barcadà de... Jaume, doncs comença Vilada, Club Esportiu Baix a Torrella Club de Futbol El camp, El camp municipal de Vilada L'àrbitre Jordi Toledo Miralles Aquest partit és per avui a Vilada A partir de dos quarts de cinc, següent Avinyó, Club Esportiu Sant Salvador de Certs, Club de Futbol El camp Municipal J. Herms, Avinyó L'àrbitre Jorge Santos Ventura. Aquest partit també és per avui, a partir de les 4 de la tarda. Següent. El següent és el Puigcerdà, club de futbol i el Montmajor major futbol club. El camp. Pu el Puigcerdà, club esportiu. L'àrbitre. Teresa Rovira Gras, una àrbitre. Bueno, doncs aquest partit, ja que la Pita una àrbitre, el farem el diumenge, eh? A partir de les 4 de la tarda, Puigcerdà. Següent. Súria, club esportiu B, avia unia esportiva B. El El camp. Municipal d'Esports de Súria. I l'àrbitre? I acint l'Azar Bacali. Aquest partit també és per demà, a partir de les 4 de la tarda, següent. Navàs, Club Esportiu B, Berga, Club Esportiu. I, i, I quan es juga aquest partit? A la d'Avesa de Navàs. I l'àrbitre? Andrés, Bajón, Pascual. Ui, esperem que no tingui cap Bajón, eh, el partit. El partit és per demà, a partir de 3 quarts de 12, següent. Cacerres, club de futbol, Navarclas, club de futbol. A Cacerres jugador juga tot, futbol, futbol, sala, tot. A quin camp es jugarà? Al municipal de Cacerres. L'àrbitre? L'àrbitre Marc Graner-Rojas. Aquest partit es jugarà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. Següent. Porrets, club esportiu B, Artes, futbol clupa. I el camp? Municipal de Porrets. I l'àrbitre? Pablo Chachero Guijarro. <laughs> Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda, aquí el municipal Només faria falta el líder que li, el, el, té la visita eh, demà dels, del Sallent, que té la visita del Navàs, eh? I s'hauria acabat el grup tot l'altre, ja veieu, representants bergadans, tercera catalana grup 7, setzena jornada Gironella, club de futbol Atlètic B, Pila de Cavalls, club de futbol El camp Municipal de Gironella I la rovetra? De Vic. Vega Escolar Aquest partit és per avui a partir de les 4 de la tarda Següent Olbant Club Esportiu Castellnou Unió Esportiva El camp Municipal d'Olbant L'àrbitre Joan Martí Gros Doncs aquest serà partit per demà a partir de les 3 de la tarda Següent Sempedor Club de Futbol Porreig Club Esportiu El camp Municipal Josep Guardiola L'àrbitre Joaquim Cecilia Bravo. Aquest també es parla demà, a partir de dos quarts de cinc. Segona catalana, grup 4, setzena jornada. Gironella, club de futbol atlètic, roda, de Ter club esportiu. Amb um, el camp on jugarà aquest partit. El municipal de Gironella. I l'àrbitre? Kevin Blanco Esteban. Eh... Uh... Què anem de dir d'aquest partit? Doncs que el Gironella repren la competició repetint a casa, en aquest cas davant del Ronaldo de Ter, un equip que, tot i està a baix a baix, és, segons l'entrenador dels gironallancs, Xavi Posa, és molt perillós. Des que l'ha agafat Toni Florido, les sensacions dels usonencs són unes altres i està fent bons resultats. El Gironella té de les baixes, com no? Ens està perseguint tota la temporada, dels legionats Ivan López i Sergi Ruiz, i dels sancionats Rafa i Jona. Primera catalana, grup 1, setzana jornada. Avia Unió Esportiva, Club de Futbol Lloret. El camp? Municipal d'A Via. Sergio Castro Sánchez. El conjunt del Berguedà estrena horari de diumenge a migdia per rebre un rival directe com és el Lloret. Amb el canvi d'horari inclòs a les 12 del migdia, l'A Via repren demà la competició al grup 1 de primera catalana, rebent la visita del Lloret, un equip que també lluita per la permanència. El conjunt, entrenat per Víctor Vera, encara té present el brillant triomf ha aconseguit el camp del Sabadell B en la darrera jornada abans del descans nadalenc. tots i els 3 punts a casa dels sabadellancs, l'Avià no va poder evitar les places de descens i ocupa amb 16 punts la quarta plaça per la cua de la classificació a Lloret que ve d'empatar a casa amb el Banyoles, és antipenúltim en 14 punts, dos menys que els bergadans. Per a veure, hem de guanyar com sigui. Tenim ganes de demostrar que el nostre camp, on només hem pogut guanyar un partit, també sabem sumar tres punts. De totes formes, també és cert que en empat ens permetria mantenir-nos davant de Lloret. I això no seria dolent del tot. Queden dos partits de la primera volta i ens agradaria sumar 20 punts, la meitat dels que necessitem per salvar-nos. El tècnic de l'Avià no pot disposar del sancionat David Sánchez, ni dels lesionats Aleix Trulls i Adrià Cellarès. Nosaltres posarem la... la sintonia del motor. N Hem de preparar l'última, la segona part, amb l'Albert. Tens alguna per dir, Josep? Vols... No? no, no, fem, fem, fem. deixem Bé, ens falten dos minuts d'escaig per les dues del migdia. Tenim eh, la segona part del, de, de, del motor, en aquest cas quasi, quasi com qui diu del dàcar, i allà hi tenim, desplaçat a Bolívia, l'Albert Planes. Albert, bon dia! no em sembla pas tu, perquè aquí fou molt, molt fred no, molt de calor no em sembla ah, pas no ha, això eh? Eh? també que havia quedat oh. ara l'última ara... hora del Dacar eh? les de Bolívia a l'Ever Plana he sortit fa un moment d'allà tu eh, Escol, escolta'm una cosa eh? dius bueno, eh, fins ara hem vist més, eh, la meitat del Dakar que potser podiu pensar que bueno, pues que és el més difícil no? crec jo Sí, doncs, d'entrada això, no hi això gent, perquè hi ha una etapa en marató molt dura, uh, sí. una calor sobrenatural, no sé, jo m'esperava això, el més dur i ara relax. Sí, sí, sí, una, calor sobre, sí, sí una calor sobrenatural, pràcticament. Sí, aquí, aquí tenim fred, tu ja tens calor. No, no, jo I tinc no una els jo. peus de el fred que fa. <laughs> No, no. Bueno, escolteu-me, aviam. Uh, si fins ara hem vist això, doncs uh, imagineu-vos-ho. Anoteu em, els quilòmetres de la setmana que ve, perquè encara són etapes més llargues, eh? I el que dic, la mecànica, doncs, pot passar factura. Començarem demà amb la setena etapa, la de salta salta a Iuni. Eh? Aquí ja ens anem a... cap a Bolívia. Aquí sí que ens anem a Bolívia, sí, senyor. Salta a Iuni. L'etapa serà de 782 quilòmetres, 409 seran cronometrats. El dilluns, de Uyuni a Calama, 692 quilòmetres més, 462 seran cronometrats, 230 d'enllaç. L'etapa de dimarts, l'etapa 9, Calama i Quique, de 451 quilòmetres, Imagineu- vos hi quin enllaç, només 29 quilòmetres, la resta tot contra rellotge. 422 quilòmetres lluitant amb el rellotge. Etapa 10 la d'Iquique, Antofagasta les dures d'Antofagasta que la Temuda, eh, Temud Antofagasta la, Dani, la Canaia Roma i Marc com també li tenen molt i molt respecte serà una etapa de 689 quilòmetres i el mateix, aquesta és l'última marató aquí, aquí, noteu-ho eh, bé noteu-ho bé aquí i en recordeu-vos aquí es pot decidir el Dakar del 2014 etapa marató per les motos 58 quilòmetres d'enllaç 631 cronometrats però més, ja venim dels 422 km de l'etapa anterior. Per tant, ens anem a 1000 quilòmetres per les mecàniques de Unidor, eh? De Unidor està fet a prova de bomba, ha d'estar fet a prova de bomba per una moto i per un cotxe aquest quilometratge tan bestial. Etapa 11, Antofagasta el Salvador, ni molt menys una etapa de tràmit, 149 km, 605 cronometrats. Etapa 12, 699 km, 350 cronometrats i l'última etapa, que abans era una etapa doncs, de tràmit, no ho és tant, no ho és tant, la Serena Valparaíso, 535 km, 157 cronometrats, però bueno, el que hagi passat a Tofagasta quasi bé, quasi bé, quasi bé, eh, que ja es podrà dir que s'ha acabat. Tot, tot i que, atenció, recordem, eh, Marc Coma farà unes tres edicions, crec, eh, va perdre el ratll a la penúltima etapa, o a la l'avant penúltima, no? Per una caiguda molt forta. No recordo. Pot ser, no sé. Jo tampoc. Pot ser? No jo és recorden. que m'he aficionat doncs el jo... motor des que estàs aquí, Albert, des que estàs aquí a la ràdio. Sí, no? Quasi, jo quasi dic que no el Marcuma va perdre, sí. doncs, eh, en una van penúltima etapa, va perdre el ratll. I va tenir un tiguda molt fort i va haver d'abandonar. I li va servir en safata de plata, crec que va ser Oliver Payne, o si no, a Cidl Depré. I diria que va ser el segon de Dakar del, del Depré. Aquest any no tindrà el cinquè, eh? Ai, ja, ah, ja el sisè, eh? gairebé eh, segur, perquè després de dos anys seguits crec que no guanyarà, perquè amb dues hores i mitja que té a sobre és molt difícil de tot això, doncs com us deia el pilot que arribi a la Serena de Valpariso, la veritat serà tot un heroi, esperem que sigui els nostres pilots de, de casa nostra, sobretot la màxima de la SOS el Marc Coma, i la màxima de la SOS també el Nair Roma esperem que jo també, doncs un un especial aprecio el Carlos Sainz, del que m'agrada moltíssim però que també ho té molt complicat, però que si guanyen l'any Roma doncs jo estaré molt content i sobretot això, la millor de les sorts perquè Déu-n'hi-do el que us espera també la, la setmana que ve i més us tindran més us tindran per, per recuperar-se Abans de passar a l'última secció del programa, eh, dius que avui eh, doncs si no podeu anar a Sant Jordi us ho mireu per l'Esport 3 a les 8 del vespre hi ha el Dirt Track de Campions, eh, el Dirt Track de Campions que en un principi eh, en un final no sé si n'hi ha destinat a la Marató, en un principi sí que anava, en un final no sé, i que reunirà pilots com Marc Márquez, com Pol Pergarró, com els pilots de la nostra comarca, eh, el Roger Ballús, el Gerard Riu, el Ramon Serra, el Gerard Sunyer. per tant, eh, atenció, eh? Atenció perquè, a més a més, en pilots de la nostra comarca. Això serà el Dirt Track avui a les vuit, Uh, si no teniu res a fer, que suposo que sí, perquè fan futbol, que torn un partit molt interessant, uh, doncs podeu mirar al direct track, si no podeu anar al Sant Jordi, perquè ara hi, hi ha entrades, doncs per la tele. A veure, uh, uh, sí, sí, no, no, anem fent zàping, diu el Josep, eh? Sí, anem fent zàping, però... Uh, Bé, bueno, sí, també, també. però que, clar, això enganxa, eh? Igual t'hi quedes, no? <laughs> Igual t'hi quedes. Bé, bueno, anem a passar a l'última... L última notícia, una notícia important, evidentment, important. Josep, posa-la. Aquí tinc alguna cosa més, aquí. Sí, ja se senten, ja se senten. I ja van direcció a França, eh? Direcció a França perquè aquest aquesta setmana, el dia 14 de gener, s'inicia una nova temporada del Mundial de Ratllis, el Campionat del Món de Ratllis, la primera de les eh, campionats de màxim prestigi d'aquest món. S'inicia a Montecarlo, un com més, la prova mítica, la prova mítica francesa de... que abandona' abandonndona la ciutat de València per despassar se a Gap, ciutat natal de Sebastián Hogè, que és l'actual líder d, d campió del món d'aquest mundial, l'actual campió del món després de la tirania de Sebastián que aquest any sí que ja no farà cap carrer i que fa una miradas doncs, des de casa al Bo d'cepp. El, el Reig de Montecarlo sempre ha comptat amb un format inusual al ser el primer del Mundial, al ser un rally mític i la 82a edició d'aquest any no serà una excepció. Els reconeixements començaran durant avui, a la tarda, concretament a les 6 d'aquesta tarda, ja em direu fer-la de nit també, de Unidor, a les 6 d'aquesta tarda fins al dilluns 13 de gener hi haurà el reconeixement, mentre que el dimarts es celebrarà la tradicional cerimònia de sortida al Palau del Casino de Mònaco, allà sí que hi ha un glamour, que vamos, eh, en Rio Tantú de Bolívia, en Rio Tantú de Bolívia. Sí, les Palmas són allà, eh? Eh? És broma. <laughs> el Shakedown es disputarà el dimecres 15 en un tram doncs, molt pròxim al, al parc tancat de l'assistència, mentre que la competició començarà, com us dic, el dijous. El dijous començaran a rodar els World Rally Car a les carreteres franceses. Seran tres trams a les que s'hauran de donar dues passades, per tant 6 trams, en els Als francesos, i la jornada del divendres tindrà les característiques clàssiques del ratll de monte, carlo. Moltíssima neu, amb la disputa de dos trams que es disputaran en dues passades, Vitrolls, Coll d'Espareg, Foy, de 49 a 25 km, i el tram de Cisteron. Per què dic aquests noms? Ja ho dic, aquests noms per experiència, perquè hi he estat i perquè sé el que són, eh? A 1.600 metres d'altura, déu-n'hi-do, Sisteron, tor, 36 en 70 km, de tram cronometrat i el, com us deia, que tornaran doncs, dues passades. I acabarem el dia amb un tram nocturn, el Col de la fengdech de 20 en 77 quilòmetres. Quin francès tan espectacular. Molt bé, Bert. Després d'aquests trams, els participants es cap a Mónaco, i on es partirà, eh, on, doncs l'any demà, evidentment hi per tancat, on l'any demà hi haurà la disputa de l'última jornada, on començarà per Nissa, l'interior de Nissa serà, eh? serà els trams matinals, i un de nocturn el tram finalitzarà perdoneu el tram, el ratll finalitzarà el diumenge amb la tradicional entrega de premis a la plaça, a la plaça del Principat dius que jo recomanaria si poguéssiu anar i, i tots aquells aficionats ja no els he de dir perquè evidentment en saben tant com jo el col del toriní és coneguda popularment com la nit dels ganivets llargs degut a doncs, les enlluernades dels faros dels cotxes mentre van serpentejant la carretera, una carretera d'unes esses, doncs imagineu-se, els faros cap aquí, faros cap allà, i les estretes carreteres que agafen, atenció, si més au, els 1.800 metres. I eh, tot això, després, toca baixar, eh? Toca baixar, eh, toc per tant, <ríe> Déu-n'hi-do. És un tram, doncs, que depenent de les condicions meteorològiques de, i de l'heroi, siguis o no, o siguis unemic dels pilots, de, doncs, que t'agrada un pilot o un altre, eh, sovint, sovint són jutjats per la seva nacionalitat per la manera que competeixen, doncs els més aficionats aglutin en les carreteres, al més no poguer del tram, això sí, entre, jo, jo tiro nou per aquí, jo faig tiro rocs perllà. allà, o sigui, sí, eh, la gent es comporta molt malament en aquest tram, la veritat, eh, és un tram molt clàssic, i, i la veritat és que hi ha quantitat de maleducats, eh, francesos, ja us ho de clar, l'any els anys que vaig estar-hi, quantitat de maleducats, perquè prou gel que hi ha la carretera a més a més encara anar-hi tirant neu eh? per tant, oh. doncs eh... i bueno, això sí, és un final de ratll espectacular eh, que es pugui fer aquí eh, on s'han perdut i on s'han llaurat grans batalles per exemple, us en diré una de molt que us, que us sorprendrà molt, l'any 94 Carlos Sainz estava jugant el, el, el ratll de Monte Carlo el seu tercer ratll de Monte Carlo i se li va creuar un gat negre eh, un gran negre, els eh, 3 segons eh, el seu Subaru Impreza eh, va quedar sense llums <laughs> va quedar materialment sense llums. Per tant, vam, eh, va haver de parar el cotxe, tornant a engegar, i se li va tornar a encendre els llums. Això, no, sé, no, sé, no sé què va passar. Però això amb eh? Carlos Sánchez no és una pista tampoc concloent, no? Sí. Que és, com la culpa sí, sí. del gat negre. Però, I ja ho diuen. Un... Eh, eh, no ja. s'acaba tot aquí. Eh? Dius que el pilot que no hi darrere, que era Françà de la CUR, que també estava eh, doncs, lluitant en Carlos Sánchez per aquesta victòria, eh, en el mateix punt se li va trencar el turbo del, del cotxe. Eh, un misteri o un no misteri, però... Coses que han passat del toriní molt semblant a les del ratll. Ja diuen que els gats negres donen mala sort. Molt bé, aquesta patronització d'alma. com que s'ha passat a l'escala, no? Sí. Albert, teniu un moment, tot això en aquest Mundial de Ratllis el seguiran el ratll de Suècia del 5 al 8 de febrer, el ratll de Mèxic del 6 al 9 de març, el ratll de Portugal del 3 al 6 d'abril, el ratll d'Argentina del 8 al 11 de maig, el d'Itàlia del 6 al 8 de juny, el de Polònia, que s'estrena, eh? el ratll de Polònia s'estrena en el Mundial, del 27 al 29 de juny, després farem una mica de peron i continuarem amb el ratll de Finlàndia, l'1 al 3 d'agost, el ratll d'Alemanya, del 22 al 24 d'agost, el ratll d'Austràlia, del 12 al 14 de setembre, el de França, del 3 al 5 d'octubre, el ratll de Catalunya, que aquest any serà el 24 al 26 d'octubre i tancarà el ratll de Gales, esperem que encara n'hi hagi campió del món i que continuï la moció del 14 al 16 de novembre. Per últim, Diusa. Doncs el reglament ha canviat una miqueta, a la FIA sempre doncs, eh, ha, de, ha, de fer el seu, ha de donar el seu tot abans no es iniciï un Mundial, ja sigui, la 1, ja sigui el Fórmula 1, ja sigui el que sigui, i l'ordre de sortida pels pilots amb grava i asfalt eh, s'ha modificat de la següent manera, amb el fin d'augmentar l'espectacle, segons ells, jo no ho sé, no ho sé reduir l'ús de les tàctiques, això si sí, el dia 1, per la classificació provisional del campionat, els pilots de primera i segona prioritat sortiran davant el dia 2, l'ordre serà invertit, Primer els de P2 i després els de P1. I el dia 3 l'ordre invers a la classificació provisional del ratlli. Per tant, no sé si m'he explicat. El dia 1 sortiran els de davant, els que arribin els primers classificats del Mundial. El dia 2, al revés, els de darrere sortiran primer. I el dia 3 sortiran, eh, doncs, com estigui la classificació del ratlli a eh, l'ordre invers. si o sigui, el cinquè, el quart, el tercer, el segon i el primer. Suposo que m'heu entès, no? Sí. I una de les coses que ha dictaminat la FIA en aquest any és que no, només nombreran un pilot oficial per tot l'any per tot l'any i a partir d'aquí els altres pilots doncs, vindran, es, poden, es poden compaginar. no hi haurà un segon pilot fix, sinó que a més a més seran compaginables. Per tant això és interessant. El fet del que useia de, de que l'ordre surti d'aquesta manera que surtin amb l'ordre del primer dia de la classificació i el segon amb ordre invers, fa que ja no hi hagi un check-down, un tram de qualificació, on el que marca millor temps sigui el pilot que triï la posició que vol sortir. Per tant, tot això queda enrere i tornem a cinc anys enrere. És el que pretenia la FIA, és el que s'ha fet. I els equips i pilots que seran els, els, els encarregats de Fins de Gaudí en aquest Mundial 2014 són l'equip vols bagen amb, amb el nostre gran amic, un col·laborador, diria jo ja, no? Podem dir col·laborador. Okay. El Jordi Riba, que ja està a Monte Carlo. I els pilots seran el campió del món Sebastián G, el finlandès Jari Mati Bala i el noruec Andriès Mikkelsen. Agafeu-vos a fort, que ara venen els altres. L'equip Citroën Team A. Vodavi. Aquests seran els pilots... El primer pilot serà Chris Mick, el britànic Chris Mick, que debuta en el Mundial de Ratllis Tot Sencer, perquè farà tota una temporada sencera, i el noruec Mats Otsberg. També en el segon equip de l'equip Citroën hi haurà el, el Catarià, que en aquest cas no hi serà, perquè està acabant el Dakar, però a partir de Suècia sí, a la Alatia. L'equip M Motorsport, torna Miko Irbonen, el finlandès Miko Irbonen al capdavant de l'equip, seguit d'Elphine de Evans, el britànic, que també li donen una oportunitat, i de Robert Kubica, que també disputarà tot el Mundial sencer amb l'equip fort. I l'equip La Novetat, que ja veurem com va, alguns diuen que bé, altres diuen que serà passatger, l'equip Hyundai Motorsport, format per la gran figura i el gran talent i el que en principi hauria d'esbancar Sebastià Nogé, que és el belga Thierry Nubil, seguit de Dani Sordo, Uh, de l'australià Chris Atkinson i del finlandès Joohaninen per què quatre pilots? doncs com us deia perquè uh, només Thierry Nubil farà tota la temporada i la resta s'aniran compaginant podrien ser que fessin ratllis Dani Sordo quatre ratllis Johaninen i el mateix doncs, Chris Atkinson veurem eh? veurem i tot això a partir de dimecres ja, pues, nois, fins aquí, que no ha estat poc, eh? Vinga, Albert, moltes gràcies. Ens trobem el dissabte que ve aquí a l'estudi, eh? Ja no es quedem, Vinga, ja no m'esquido si jo, a Líbia, eh? Vinga, si arribo a Bolívia, ja us diré. Ja no m'esquido jo aquí a l'estudi. Moltes gràcies, Albert, fins dissabte que ve. Gràcies, Albert. Vinga, companys. Adeu, Adeu, adéu, molt com viatge adéu. de Bolívia. Adéu. Adéu, salut i bon Adéu, adéu. Sí, vindran els... Nosaltres ens despedirem amb una altra notícia, no, no, no s'acaba aquí en el, eh? en el, en el món del, del motor, sinó que Thomas Morgenstern, l'héroe olímpic del salt d'esquí austríac, es troba en estat greu després de patir una terrible caiguda durant els entrenaments de l'especialitat de salts d'esquí nòrdic en l'estació de Kulm a Àustria. Doncs aquesta mala notícia, més ens despedim, ens acomiadem fins el dissabte que ve. A partir de dos quarts d'una. Molts petonets! Adeu! Adeu. Adeu.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 Serviçó so. Il·luminació espectacular Serviçó so. Sonoritzacions Serviçó so. Discoteca mòbil i so. Lloguer d'equips de so Sonoritzem festes majors, fires, concerts Amenitzem casaments, festes escolars, baixes escuma. Organitzem la festa de vida de les seves necessitats Pressupostos sense compromís Serviçó so. 93 838 1063 Colònia Pons, Porreig Fira Mercat a Porreig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 not to do.